Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шанари. Розділ 14. Пізно ввечері Джаїр Омсфорд та його субутники дістались до дворської громади Калгейвен. На думку юнака, Ця подорож була вже завершеною. Свинцеве небо та холодний вітер гнали їх на схід через країну Срібної річки, і навіть мінливі барви великих лісів здавались їм сірими і зимовими. Гуси летіли на південь крізь загрозливе осіннє небо, а течія річки, за якою вони прямували, була бурхливою і непривітною. Срібна річка почала показувати ознаки отруєння, про яке розповів король. Чорнуватий накип вкрив її води, а сама вода з прозорої стала каламутною. Повз них пропливала вмираюча риба, дрібні гризуни та птахи, що втонули. Річка була забита сухостоєм і чагарником. Навіть запах був не той. Брудний, смердючий, він атакував ніздрі при кожній зміні вітру. Джаїр згадав розповіді батька про срібну ріжку, розповіді, які він переказував ще з часів ще Омсфорда, і від того, що трапилось, ставало погано на душі. Гарет Джекста Слентар теж не додавали гарного настрою. Важко зберігати посмішку на обличчі чи бадьорість у голосі, маючи у супутниках майстра зброї та гнома. Замкнуті й мовчазні вони йшли поруч з ентузіазмом катів перед роботою. Відтоді, як рано вранці відновився марш, супутники не обмінялися їх десятком слів. Посмішка не торкалась їхніх обличч. Тупивши очі в дорогу, вони йшли вперед з рішучістю, що межувала з фанатизмом. Раз чи двічі Джаїр наважувався заговорити, але щоразу у відповідь отримував лише приглушене бурчання. Полудена трапеза була напруженим і несхрабним необхідним ритуалом, і навіть просто мовчазний марш на схід був кращим за неї. Тож наближення до Калгевена – було більш ніж приємним для юнака, хоча б тому, що це означало, що незабаром він матиме нагоду поспілкуватися з кимось цивілізованим для різноманітності, хоча б були причини сумніватись навіть у цьому. Дворфи побачили їх аж на захід від кордону Анара, і мовчазні спостерігачі не доклали жодних зусиль щоб маленька компанія відчула себе бажаними гостями. Уздовж стежки, що вела сюди, стояли патрулі, загартовані дворфи, закутані в шкіряні жилети та плащі, озброєні та дуже й дуже похмурі. З мандрівниками ніхто навіть не вітався. Лише погляди зупинялись на них, і вони були недоброзичливими. Коли Джаїр та супутники опинились на краю Дворвського селища, кожен дворф, що проходив повз, відверто вивчав їх, і в цих поглядах було більше аніж просто натяк на підозрілість. Гарет Джекс, як і раніше, йшов уперед, не звертаючи уваги на погляди, але Слентер почав нервувати. Джаїру було майже так само незручно, як і гномові. Гаред Джекс вів їх дорогою, що перетинала селище, явно знайомий з громадою і впевнений у тому, про що говорив раніше. Охайні будинки і крамниці вишикувались вздовж доріг, родини та власники підіймали очі, коли мандрівники проходили повз, хапаючись за інструменти та товари, перериваючи щоденну роботу. І тут теж були озброєні дворфи. Усі з суворими очима. Джаїр подумав, що незважаючи на те, що це квартал для торгівлі та життя, все ж він більш схожий зараз на озброєний табір. Нарешті, коли вони увійшли в центральну частину, їх зупинив патруль. Джекс коротко перемовився з одним з вартових, і дворф зник, кинувшись кудись навтяки. Майстер зброї зробив декілька кроків назад, разом з Джаїром і Слентером. Так вони і стояли, чекали, біля решти патруля. Дворф'ячі діти з цікавістю обступили їх, не зводячи очей зі Слентера. Гном деякий час ігнорував їх, але врешті-решт йому набридла ця гра. І слідопит раптово загарчав, від чого уся зграйка кинулась в укриття. Гном подивився їм у слід, роздратовано зиркнув на Чаїра та потупився в землю. Через кілька хвилин повернувся той вартовий, привівши з собою дворфа з великою кучерявою чорною бородою, вусами та лисою головою. Не сповільнюючи кроку, він прямував прямо до майстра зброї, відразу простягнувши руку для привітання. «Довго ж ти сюди добирався!» Прогарчав він, стиснувши мозолясту руку Джекса. Гострі карі очі вивчали чоловіка. Погляд був суворим і лютим. Міцний, незенький дворф був одягнений у вільний одяг, підперезаний поясом, та взутий в чоботи з м'якої шкіри. На поясі піхви з ножами. В одному вусі велика золота сережка. «Ельб Форакер». Відрекомендував дворфа Гаррет, Джакс Джаїру та Слентеру. Форекер якусь мить мовчки дивився на всю компанію, а потім повернувся до майстра зброї. Дивна у тебе компанія, Гарет. Тому що часи дивні, знизав той плечима. Як щодо місця, де можна присісти і чогось поїсти. Форекер кивнув сюди. І він повів їх повз патруль до місця, де дорога розгалучувалась, звідти до будівлі, до великої їдальні, заповненої лавками та столами. За кількома вже сиділи дворфи і вечеряли. Дехто з них поглянув на Форакера і кивнув, але не виявив особливого інтересу до його супутників. «Мабуть, все ж має значення, з ким ти сидиш», – подумав Джаїр. Форекер вибрав для них столик подалі від стіни і подав знак, щоб принесли їжу. «Ну, а що мені робити з цими двома?» – запитав Дворф, коли вони розсілись. Джекс обернувся до супутників. «Він дуже прямолінійний, вірно?» «Десять років тому він допомагав мені готувати мисливців на гномів. Кілька років тому ми зустрілись у Калагорні». «Ось чому я зараз тут. Він попросив мене прийти, і відмови він не приймає». Джекс подивився на Форакера. «Юнак – це Джаїр Омсфорд. Він шукає сестру і друїда». Дворф похмуро відкинувся на спинку. «Друїда? Якого друїда? Їх більш немає. Немає відтоді як...» «Я знаю з часів Аланона». Втрутився Джаїр не в силах більше мовчати. «Саме його я і шукаю!» Форакар витріщився на хлопця. «Що, дійсно? І чому ти думаєш, що знайдеш його тут?» «Він сказав, що поїде на схід, і узяв мою сестру з собою!» «Сестру?» Дворф звів брови. «Аланон і твоя сестра? Вони повинні бути десь тут?» Джаїр повільно кивнув відчуваючи, як у нього бурлить у шлунку. Форекер подивився на нього, як на божевільного. Потім перевів погляд на Гарета Джекса. «Де ти цього божевільного знайшов?» «По дорозі. То що ти знаєш про друїда?» «Я знаю, що ніхто не бачив Аланона тут, на Сході, вже понад двадцять років. Ні з сестрою, ні без неї». «Ну, тоді, виходить, ти багато чого не знаєш!» Несподівано заговорив Слентер, і в його голосі пролунав слабкий натяк на насмішку. «Друїд, виходить, був просто у тебе під носом!» Форекер обернувся на звуку голосу. «На твоєму місці, гном, я б слідкував за своїм язиком!» Цей гном вистежує друїда з самого початку. Сказав Джекс, сірі очі якого блукали порожньою залою. Він вистежував його від Майльморту аж до порога юнака. Форекер витріщився на майстра зброї. «Я хочу спитати ще раз, що мені робити з цими двома?» Джекс подивився на нього. «Я про це думав по дорозі. Скажи, Рада збирається сьогодні ввечері? Останнім часом, щовечора. Тоді хай з ними поговорить юнак. Форакер насупився. Це ще навіщо? Тому що йому є що сказати. Я думаю, вони захочуть це почути. Я говорю не тільки про друїда. Ну, тоді мені треба написати прохання. Нарешті сказав Форакер. І, здається, дворфу не сподобалась ця пропозиція. Ну, тоді, здається, зараз саме час це і зробити. Джекс підвівся на ноги. Форок зітхнув і підвівся теж, зеркнувши при цьому на Джаїра і слентера. «Ви двоє можете їсти і лишатись тут. Не пробуйте навіть кудись йти. Я нічого не чув про друїда». «Але спробую щось для тебе, Омсворт, дізнатись!» Двор похитав головою. «Ходімо, гарет!» І вони вийшли з їдальні. Джаїр і Слентер сиділи за столом на самоті, занурившись у роздуми. «Де зараз Аланон? запитав себе Джаїр у мовчазному відчаї, опустивши голову, вивчаючи свої руки, які він міцно стискав у кулаки. Друїд сказав, що він прямує на захід. То хіба він не пройшов би через Калгейвен? Якщо ні, то де він? Куди він забрав Брін? Дворф у білому фартусі приніс їм тарілки з гарячою їжею і кухлі Елю. Вони почали їсти. Ніхто нічого не казав. Хвилини йшли. Джаїр відчував, як його надії знайти сестру згасають з кожним шматочком. Так, ніби він похлинає відповіді на свої питання. Відсунувши тарілку, він нервово пошкрябав одним чоботом по підлозі і спробував вирішити, що буде робити, якщо Форекер мав рацію і Аланон Збрін справді не пройшли цим шляхом. «Ану, припини!» – несподівано сказав Слендер. Джаїр подивився на гнома. Припинити що? Припини терти черевиком об підлогу. Це дратує. Вибач, і перестань виглядати так, ніби ти щойно втратив найкращого друга. Знайдеш ти свою сестру, знайдеш. Джаїр повільно похитав головою усе ще розгублений. Ну, тобто, можливо, пробурмотів гном. І взагалі, це я маю хвилюватись, а не ти. «Не знаю, як я взагалі погодився на цю дурну справу». Джаїр поклав лікті на стіл і підпер підборіддя толонями. У голосі хлопця звучала рішучість. «Навіть якщо Брін не була у Калгейвені, навіть якщо Аланон рушив іншим шляхом, ми все одно повинні потрапити в Анар Слентере і повинні переконати дворфів допомогти нам». «Нам? Нам? Хлопче!» Тобі, здається, треба трошки подумати про усю цю нісенітницю і про нас. Я ніколи не піду, а повернусь туди, звідки прийшов, до того, як вплутався у цей безлад. Але ж ти слідопит, Слентер, ти мені потрібен. Ну, і це погано. огризнувся слідопит, чиє грубе жовте обличчя раптом потемніло. Я гном, якщо ти не помітив. «Ти бачив, як вони на мене дивились, а? Бачив? Вони вважають мене диким звіром, якого щойно принесли з лісу. Ти трошки подумай, між дворфами і гномами йде війна, і дворфи навряд чи мене послухають». Джаїр нахилився вперед. «Слухай, я маю дістатися до небесної криниці раніше, ніж Брін, діти до Майельморту». «А як я зроблю це без провідника?» «Ну, знаючи тебе, спосіб ти знайдеш», – відмахнувся гном. «Крім того, як ти це уявляєш? Седати сто відсотків розповість усе, що я зробив. Якщо не він, то інший гном, який втік. Тож мене будуть шукати. Якщо я повернусь, мене впізнають, а коли впізнають, то віддадуть блукачам». Слідопит замовк та розвів руками. «От не піду я, і усе!» Він повернувся до вечері, опустивши голову майже в тарілку. Джаїр мовчки дивився на нього, гадаючи, що, можливо, помилився, звернувшись по допомогу до Слентера. Можливо, король Срібної річки не мав його за союзника. Якщо подумати то і справді не було схоже, що Слентер на їхньому боці. Він був пристосуванцем. Його лояльність змінювалась так само часто, як і вітер. На нього не можна покластись. Та, попри все, було щось в цьому гномі таке, що подобалось Джаїру. Можливо, його твердість. Як і Гарет Джекс, Слентер умів виживати. І саме такий супутник потрібен хлопцю, якщо він хоче зайти в глиб Анара. Юнак подивився, як гном шумними ковтками допиває ель, а потім тихо сказав Мені здавалось, ти хотів дізнатись щось про магію. Слентер похитав головою. Вже не хочу. Я взагалі дізнався все, що хотів, хлопче. Джаїр насупився. А мені здається, ти просто боїшся. Ти можеш думати, що захоч. Я нікуди не піду. А як щодо твого народу? Хіба тобі не байдуже, що з ними зроблять морти? Очі Слентера спалахнули. У мене завдяки тобі більше немає народу. Гном знизав плечима. Хоча взагалі не важливо. У мене не було народу від як я покинув Схід. Я сам собі народ. Неправда? Ти належиш до гномів. І колись ти вже повернувся на Схід, щоб їм допомогти, вірно? То було тоді. Я повернувся, тому що це було розумно. А тепер я не повернусь, тому що це навіть розумніше. Слентер продовжував сердитись. Слухай. «Чому б тобі просто не здатись, хлопче? Я для тебе вже достатньо зробив, і не відчуваю себе зобов'язаним робити щось ще. Зрештою, це не мені король Срібної річки дав срібний пил, щоб я допоміг очищенню». «Ну і добре». Джаїр почервонів і сам трохи розсердився. «Тому що з тебе було б мало користі. Ти б щоп'ять хвилин переходив на інший бік». «Я думав, ти допоміг мені в Блек Оукс, бо зробив свій вибір. Я думав, тобі не байдуже, що зі мною станеться. Виходить, я помилився? І тобі немає ніякого діла, га, Слентер?» Гном похитав головою. «Слухай, я увесь цей час дбав про те, щоб ти залишався в живих. Ти б про це теж міг подбати, якщо б мав хоч трошки мізків». Чаїр аж закам'янів. Він наполовину піднявся з місця, поклавши руки на стіл. «Залишатись в живих? Ну, добре. А як сам ти збираєшся виживати, коли морти отруять схід, а потім рушать на захід, в інші землі? Це ж станеться, вірно? Ти сам так казав. Куди тоді будеш бігти? Чи, можливо, перейдеш ще раз на інший бік?» Знову станеш гномом, щоб обдурити блукачів. Слентер піднявся і трошки відштовхнув Джаїра. У тебе завеликий рот для того, хто мало розуміє у цьому житті. Можливо, якщо б ти сам про себе піклувався, то, можливо, б не так хоробро тикав в інших пальцем. А тепер помовчи. Джаїр закрив рот. Не було ніякого сенсу продовжувати цю суперечку. Слентер не допомагатиме. Ось і кінець. Ймовірно, йому теж все одно буде краще без гнома. Вони все ще дивились один на одного, коли повернувся Гарет Джекс. Він був один і підійшов прямо до місця, де вони сиділи. Якщо майстер зброї і помітив напругу, то нічим не показав цього. Просто сів поруч із Джаїром. «Ти постанеш перед радою старішин!» Тихо промовив він. Джаїр повільно похитав головою. «Ну, не знаю, а це буде вірним вчинком!» Майстер зброї зміряв хлопця поглядом. «У тебе взагалі-то вибору немає!» «А якщо Добрін і Аланона?» «Про них немає ніяких звісток!» Форокер перевірив, їх не було в Калгейвені. Про них ніхто нічого не чув. Сірі очі уважно вивчали хлопця. «Яку б допомогу ти не шукав, будеш далі робити це сам». Джаїр швидко глянув на Слентера, але гном відмовився зустрітись з ним поглядом. Юнак повернувся до Гарета Джекса. «І коли мені треба постати перед Радою?» «Зараз». Рада старішин зібралась в асамблеї. То велика і печерна зала розташована у надрах квадратної будівлі, де містились усі кабінети, з яких керували Калгевеном. Дванадцять членів ради сиділи за довгим столом на узвищі і дивились вниз на ряди лавок, розділених проходами, які вели до пари широких подвійних дверей. Саме через них Гарет Джекс Завів у залу Джаїра та Слентера. Тіні вкривали усе, окрім передньої частини асамблеї, де олійні лампи кидали своє різке жовте світло. Вони підійшли до краю цього світла і зупинились. На лавках сиділо багато дворфів. При їхньому наближенні усі підіймали голови та повертались. Над присутніми завмер димок люлькового диму. Повітря наповнилось запахом тютюну. «Пройдіть вперед!» – покликав голос. Вони зробили кілька кроків, допоки не зрівнялись з першим рядом лавок. Джаїр занепокоєно озирнувся. Обличчя, що дивились на нього, були не просто дворфськими. Тут була ще жменька ельфів, одразу праворуч від нього – і ще півдюжини прикордонників з калагорну ліворуч. Стояв там і форакер, чорнобородий, з похмурим і суворим обличчям. Він притулився до дальньої стіни. Ласкаво просимо до Калгейвена. Знову заговорив голос, промовець піднявся з за столу на помості. Це був сивобородий двор у літах з грубим обличчям. Шкіра його під різким світлом ламп набула коричневого відтінку. Він стояв у центрі серед старішин. «Мене звати Броувург». «Я старішина, перший на цій раді», – повідомив він. Його рука піднялась та підізвала до себе Джаїра. «Підійдино, хлопче». Той зробив крок чи два уперед та зупинився, подивившись на ряд облич, що дивились на нього у відповідь, зверху вниз. Усі вони були старими, проте очі дворфів були швидкими, уважними. Вони явно його вивчали. — Твоє ім'я? — запитав Брохборг. — Джаїр Омсфорд з Шейдівейл. Дворф кивнув. — І що ти нам скажеш, Джаїр Омсфорд? Юнак озирнувся. Всі навколо чекали чогось з нетерпінням. Він нікого тут не знав. І чи потрібно відкрити їм те, що знає він? Він подивився на старішину. «Говори вільно», – запевнив його броуворк, відчуваючи занепокоєння хлопця. «Усім, хто тут зібрався, можна довіряти». Всі вони – лідери в боротьбі з мортами. Старішина повільно сів і почав чекати. Джаїр ще раз озирнувся, потім глибоко зітхнув і почав говорити. Слово за словом він розповів про все, що сталося відтоді, як Аланон прибув до Шейді Вейл багато ночей тому. Він розповів про прихід друїда, про його попередження, про мортів, про те, що йому потрібна Брін, і про їхню подорож на Схід. Він описав свою подальшу втечу, пригоди, які спіткали його у Високогір'ї та Блек-Оукс, та зустріч з королем Срібної річки, а також про пророцтво, яке провістив легендарний король. Знадобився деякий час, щоб усе розповісти. Поки він говорив, усі, хто зібрались, мовчали. Він не міг змусити себе подивитись на них, боявся, що може побачити на обличчях. Натомість він прикипів поглядом до швів і западин, які формували обвітрене обличчя бровурка, до глибоко посаджених блакитних очей, що невідривно дивились на нього. Коли він нарешті скінчив розповідь, старійшина нахилився вперед та склав грубі руки на столі перед собою. Він все ще не відривав погляду від Джаїра. Двадцять років тому я бився з Аланоном, щоб утримати орди демонів від міста Арборлон. Це була жахлива битва. Юний Едайн Елеседіл, він вказав рукою на світловолосого ельфа, ледь старшого Забрін. Він тоді ще навіть не народився. Його дід... Великий Евантін був тоді королем. Саме тоді Аланон востаннє подорожував чотирма землями. З тих пір його не бачили хлопче. Він не приїжджав до Калгейвана і не прибував на схід. «Що ти на це скажеш?» Джаїр похитав головою. «Я не знаю, чому він не прийшов сюди, і я не знаю, куди він пішов далі. Я лише знаю місце його призначення». «І моя сестра разом із ним. А також можу підтвердити, що я не брешу. Він вказав на Слентера. «Цей слідопит вистежив друїда від Майльморту до мого дому!» Юнак чекав на підтвердження, але Слентер мовчав. «Ніхто не бачив Аланона двадцять років!» Тихо повторив інший старішина наради. «І ніхто ніколи не розмовляв з королем Срібної річки», – додав третій. «Але я говорив, і мій батько також говорив. Він допоміг моєму батькові та ельфійці втекти від демонів до Арборлону». Броворк продовжив вивчати його поглядом. «Я чув про твого батька, юначе. Він прийшов до Арборлону, щоб допомогти ельфам». Ходили чутки, що він був володарем ельфійських каменів. Але ти кажеш, що забрав камені з дому і віддав їх королю Срібної річки? «В обмін на магію», – швидко підтвердив Джаїр. «На бажання, яке я можу використати, щоб врятувати Брін. За кристал, щоб побачити її. І сили для тих, хто буде мені допомагати». Броуворг подивився на Гарета Джекса. Той кивнув. «Я бачив кристал, про який він говорить. Чарівний. Він показав нам обличчя дівчини, яку називає сестрою. Ельф, якого назвали Едайном Елесиділом, раптово підвівся на ноги. Він був високим, світлошкірим. Світле волосся сягало плечей. «Мій батько багато разів розповідав про Віла Омсфорда. Він казав, що це благородна людина. Не думаю, що його син каже неправду. А тільки, можливо, він прийняв фантазію за правду, припустив один з членів Ради. Цю казку важко проковтнути. Але води річки дійсно забруднені, зауважив інший старішина. Ми всі знаємо, що якимось чином морти отруюють воду, намагаючись нас знищити». Це взагалі загальновідомо, перебив ще один старішина. Навряд чи це щось доводить. Почались перемовини, дворфи сперечались про розповідь Джаїра, і тут Бробурк різко підняв руки. Мир, старішини, подумайте про те, що ми робимо. Він повернувся до юнака. Твої пошуки, якщо це дійсно правда. Вимагають нашої допомоги, без неї ти не досягнеш успіху, юначе. Армія гномів стоїть між тобою і тим, що ти шукаєш, місцем, яке ти називаєш небесною криницею. Зрозумій також, що ніхто з нас не був там і не бачив витоку вод срібної річки. Бровворк озирнувся, шукаючи підтвердження. Усі покивали. Ніхто не сказав протилежного. «Щоб ми могли тобі допомогти, ми повинні бути впевнені в тому, що робимо. Ми повинні вірити. і Як це можна зробити, якщо немає доказів? Звідки нам знати, що те, що ти нам кажеш, правда?» «Але я б не збрехав ніколи!» – сказав Чаїр, почервонівши. «Можливо, але не всяка брехня є навмисною. Можливо, зараз саме цей випадок. Можливо». «А можливо, ми дуже багато часу витрачаємо на розмови. І, можливо, скоро буде занадто пізно щось робити, щоб допомогти Брін». Джаїр остаточно втратив самовладання. «Мене ні в чому не обманювали. Я сказав правду». Голоси невдоволено зашуміли, але одразу Брохворк закликав усіх до тиші. «Покажи нам цей мішечок зі срібним пилом! Можливо, це нас переконає!» Юнак безпорадно витріщився на старішину. «Це не допоможе! Пил виглядає як звичайний пісок!» «Пісок?» – один з членів Ради з огидою похитав головою. «Ми марнуємо час, Бровворк. «Тоді дозволь нам принаймні побачити кристал!» Зітхнув головний старішина. «Або доведи нам в інший спосіб, що те, що ти кажеш, правда!» Сказав інший старішина. Джаїр відчув, що його шанс переконати дворфів хоч у чомусь зникає. Йому мало хто вірив, якщо взагалі хтось. Вони не бачили ані Аланона, ані Брін. Ніхто ніколи не чув, щоб хтось розмовляв з королем Срібної річки. Вони навіть не вірили, що така істота існує. А тепер він розповів, що віддав ельфійські камені за магію, яку навіть не можна побачити. «Ми марнуємо час, Броуворк!» Знову пробурмотів якийсь старішина. «Нехай юнака допитують інші, а ми займемось своєю справою!» І знову виник гул. Цього разу він заглушив прохання Броуворка про тишу. Майже в один голос дворфи Ради та ті, хто зібрався з ними, закликали вирішити справу без подальших зволікань. «Я міг би сказати тобі, що це станеться!» Раптом прошепотів Слентер. Джаїр почервонів від гніву. Він пройшов надто довгий шлях і витерпів надто багато, щоб тепер повернути назад. Йому потрібні докази, треба змусити їх повірити. Що ж, здається, він знає, як це можна зробити. Раптово зробивши крок уперед, він високо підняв руки, а потім вказав у тінь проходу, що вів назад від того місця, де він стояв. Жест був настільки драматичним, що голоси різко стихли. Усі подивились у прохід. Там не було нічого, нічого, крім темряви. І ось Джаїр заспівав. Пісня бажання, швидка й пронизлива. Зборожнечі з'явилась висока постать, загорнута в плащ і капюшон. Алланон. Присутні різко зітхнули. Мечі та довгі ножі вислизнули з піхов. Усі схопились зі своїх місць, щоб захиститись від тіні, що з'явилось. Фігура відкинула капюшон та показала темне худе обличчя. І ось пісня Джаїра стихла. Друїд зник. Юнак повернувся до Броворка. Очі Дворфа були розплющені. «Тепер мені вірите! Ви, старішина, казали, що знаєте його, що бились з ним у Арборлоні!» «Це друїд?» Повільно Броворк кивнув. «Так, це Алланон». «І ось доказ того, що я його бачив!» Усі присутні обернулись і втупились на хлопця, збентеженого і приголомшеного тим, що сталося. Позаду почулось хихотіння Слентера, а також незнайомий нервовий сміх. Краєм ока юнак побачив Гарета Джекса. На обличчі майстра зброї був цікавий, здивований вираз. «Я казав правду!» – ще раз повторив Джаїр. «Я повинен піти глиб Анару і знайти небесну криницю. Аланон буде там з моєю сестрою. А тепер відповідайте, ви допоможете!» Броворк подивився на інших старішин. «То що скажете?» «Я вірю», – сказав хтось. «Але це обман!» – сказав другий. «Це взагалі може бути справою рук мортів!» Джаїр озирнувся. Кілька голів покивали на знак згоди. У димному світлі олійних ламп підозра і страх задурманили багато очей. «Я думаю, що ризик занадто великий!» – сказав ще один старішина. Броуворг підвівся. «Але ж ми зобов'язалися надавати допомогу будь-кому, хто прагне знищити привидів», – сказав він, швидко і суворо подивившись на усіх присутніх блакитними очима. «Цей юнак сказав нам, що він в союзі з тими, хто має подібні думки та цілі. Я йому вірю і вважаю, що ми повинні зробити усе можливе, щоб допомогти, старішини». «Я прошу проголосувати! Підійміть руки, якщо згодні!» Броуворк підняв правицю. Разом із ним це зробили півдюжини членів Ради. Але незгодних просто так не вдалося змусити замовкнути. «Це безумство!» – прокричав один з них. «Хто з ним піде? Ми що, повинні відіслати солдатів з села Броуворк? Ми не можемо залишитись без охорони!» «Я закликаю, якщо є добровольців!» Розрізнені голоси підтримали цю пропозицію. Старішина кивнув. «Хай буде так!» Він мовчки роззернувся по палаті. Перевів погляд з одного обличчя на інше, шукаючи, чекаючи, що хтось прийме виклик. «Я піду!» Джаїр озирнувся. Гарет Гаррет Джекс заробив крок уперед. Сірі очі були невиразними. — Король Срібної річки сказав юнаку, що я буду його захисником. — Що ж, я виконаю цю дивну обіцянку. Броворк кивнув, а потім ще раз оглянув кімнату. — То хто ще? — вигукнув старішина. Форекер відштовхнувся від стіни, до якої притулявся, і підійшов щоб стати поруч із майстром зброї. Знову Броворк подивився на присутніх. І через мить серед людей Калагорна стався якийсь переполох. Прикордонник підвівся на ноги. Чорне волосся і борода були коротко підстрижені. «Я піду!» пробурмотів він і вийшов вперед. Джаїр, незважаючи на це, зробив крок назад. Прикордонник був майже такий же високий, як і Аланон. «Хелт!» – привітав його Броуворк. «Мешканці Калегорна не повинні йти в цей похід». Здоровань знизав плачима. «Ми боремось з одним ворогом, старішино! Цей похід мене приваблює, тож я піду!» Раптом і Едайн Сиділ підвівся. «Я піду теж, старішино!» Броворк насупився. «Ти принц ельфів, юний Едайн. Ти тут зі своїми людьми, щоб віддати борг, щоб віддячити дворфам за оборону Арборлона. Тож твій батько не схвалить цього. Можливо, ти захочеш передумати?» Принц посміхнувся. «Немає про що передумувати, Броуворк. Борг у цій справі не перед дворфами, а перед юнаком та його батьком. Двадцять років тому Віл Омсфорд відправився з Ельфійкою на пошуки талісмана, який знищив би демонів. Він ризикував своїм життям заради мого батька і мого народу. Що ж, у мене є шанс зробити те ж саме для Віла Омсфорда піти з його сином, щоб той знайшов шукане. Отже, я їду. Броуворк насупився. Джекс глянув на Форакера. Той лише знизав плечима. Майстер зброї якусь мить дивився на принца, ніби змірюючи його. «Ну що ж, добре?» – погодився Броуворк. «Тоді вас п'ятеро». Шість. поправив його Гарет Джекс. Старійшина виглядав спонтеличним. «А хто шостий?» Майстер зброї повільно вказав великим пальцем на Слентера. «Гном!» «Що?» У Слентера відвисла щелепа. «Я під цим не підписуюсь!» «Ні, під цим тебе підписую я. Цей гном єдиний був там, куди нам потрібно потрапити. Тож він знає дорогу і покаже нам». «Та нічого я вам показувати не буду!» Слентер справді розлютився. Жовте обличчя спотворилось від люті. «Це тебе хлопчина підмовив, а? Що ж, у вас наді мною немає влади. І якщо ви змусите мене йти з вами, я заведу вас до вовків!» Гаррет Джекс підійшов до гнома та присів, глянувши на слідопита своїми холодними сірими очима. «Ось і погано для тебе, гном. Тому що вовки з'їдять тебе першим. Подумай і обміркуй. Асамблея застигла в смертельній тиші. Майстер зброї та гном дивились один на одного. В очах людини у чорному була смерть. В очах слентера – вагання. Але гном не зробив кроку назад. Він просто стояв і кипів від гніву, потрапивши у власну пастку. А потім його погляд перейшов на джеїра, І слідопит кивнув головою. «А що, у мене, здається, вибору немає! Я піду!» Джекс повернувся до Броворка. «Нас шість!» Старійшина завагався і зітхнув. «Отже, шість! Нехай вам щастить!» Кінець чотирнадцятого розділу Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окремо подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Почуємось